34 години след времето, когато успиваха живковизма и битовизма по време на комунистическата диктатура, у нас анимационните филми на Доню Донев продължават да имат зашеметяващ успех. Защо? Защо зашеметяващ? Защото кой би могъл да предположи, че билетите за прожекциите на Доню Донев ще се изкупуват като топъл хляб? Вчерашната прожекция в Кино Влайкова беше изкупана отдавна и вече има нова дата за селекцията от анимационни филмчета и тя е за 27 декември. Какво обаче вижда в този глад за анимационното кино на Донио Донев, в режисьорът Олег Ковачев, който се грижи Кино Влайкова, да бъде само по себе си удивително кино. Кварталното кино от старите ленти, което е толкова модерно. Добър ден, Олег Ковачев! Здравейте! Очудва ли ви, господин в огромния интерес към Донио Донев. Ами, честно казано, да, очудих се, защото ние от 2-3 години вече правим а, така, документални и анимационни понеделници и представихме доста наши творци, документалисти и аниматори. Но, наистина, това, което се случи с Донио Донев още преди месец, а, когато започнат пуснахме неговите филми, Стана едва ли нещо поотворение, хора се сърдиха, че няма билети и затова решихме с неговата дъщеря да, да направим още една прожекция. Пуснахме билетите преди месец и след две седмици нямаше нито един билет, а прожекцията беше вчера. Тоест е с страшно голям интерес и пак идваха с нощи хора да питат ама как, ама защо, ами просто се сърчиха. и сега ще има трета прожекция на 27 и се надявам вече, че ще бъде утолен до някъде глада на а, така, феновете на анимационното кино. Добре, какво е вашето обяснение? Сигурна съм, че мислите на това. А, дали се получава някакво усилване на този интерес към Донио Донев? Нека да кажа, че всъщност а, неговата най-известна серия, Тримата глупаци, а, започва а, своята реализация с 1970 година и продължава до 90-та на практика. А, това е анимационната поредица. Имате ли, ли ваш отговор? Какво движи интереса към а, Доню Донев а, и тримата глупаци днес? Дали е някаква форма на носталгия по усмивките на соца? А, или пък а, самоиронията на соца, или пък. А, непобедимостта на тримата глупаци, защото не, не е тайна май и кой е основния образ, залегнал в а, така стилизиран ния штрих на глупаци. Не съм съ, съ много сигурен дали Дани има при точно този, ако си сигурно това а, намеквате. Ами, чудес всъщност, да, чудеса. Но поначало, но поначало глупостта е, български при социализма, и сега е неизтребима. Това е съвсем ясно, че така се получава. Вие сама знаете за какво говоря в момента и в политически, и в всякакви други сфери. Абсурдите са толкова много, че даже съжалявам, аз преди много дни направих един филм за абсурдите в България, при социализма, а сега би могло да се направи сериал цял, но да се върнем на Донио Донио. Донио, като кажеш, ондръжко анимационно кино, днес хората се срещат тримата да, да глупартии. Uh -huh. това, това са 10 на 12 или 13 серии не помня точно, в които много а, та, хора гледаха, радваха им се, смяха се и се замислеха всъщност дали е смешно, това е да е направо тъжно и затова според мен името на Доня Дора е неразривно свързано с този да, сериал и по тази а, причина а, хората като чуят Донио, си казват, глупа глупас, иначе бъде смешно. И с нощи водиха деца на 4-5 годинки да гледат филми, въпреки, че голямата част от филмите на Донио не са за деца. Та, <същност> <te, te, същност> че даже не са баш totally. точно детски. И, <същност> и, <същност> има много филми, които са, които карат да мислиш, които са строго критични и децата надали биха ги разбрали, въпреки, че той е много пластов донави. Самата рисунка като е смешна да децата и се радват, а пък вече втория и третия пласт е за по-големите хора и така. Така се прави качествено документално и анимационно кино. Сега се връщам на това, че всъщност, наистина, от всичко, което Донио Донев е правил, той остава под знака на серията Тримата глупаци. Ние някакси не си, не си представяме грух и грушка, представяме си Тримата глупаци. Тримата глупаци да. има а, особена символна функция по отношение на разбирането на нацията ни, за самата нея, нали така. А, казвате, че не е сигурно, че това е Тодор Живков, че образа на Тодор Живков е зад, а, зад тези доста специфични образи. Да, си, познавах се добре с, с, с, с, с Донио. Никога не сме говорили на тази тема, пък и ако беше така, този сериал нямаше да съществува, според мен, защото Просто те са едни така стилизирани глупости. Сега това, че Тодоживков прилича на тях или пък те на него. Не знам дали знаете, че много години преди това Радой Рани си изпати и Борис Димовски заради това, че в книжката Ютичушки опашката на едно парцел на подписа на Тодоживков. Тоест. Службите внимаваха много и ако бяха подозрели такова нещо, мисля, че нямаше да има втора серия изобщо. Но това е, това е въпрос, който за жалост вече няма кой да ни каже дали е така или не. Но е, искам само да кажа, че Донио има един друг велик филм, който се речи «Умно село», mm -hmm. който е, показва пак е, човешката, е, айде да не кажа българска, да не се обиди някой е, кака, с по-слаби нерви, но а, човешката глупост е неизтребима. Мисля, че Ианштайн беше казал нещо по този повод, че а, две неща са безкрайни в Вселената. Тоест, в, а, да, едното е Вселената, а другото е човешката глупост. Но за първото не е сигурен. Това селената може да има и някакъв край, но човешката глупост е безкрайна. И това беше много а, така а, хубаво полеза изява на хората, от анимация и, и документализма, защото наистина изключителни поступи се вършиха и сега се вършат. И как, друга, как другача да им се подиграеш освен като направиш едно филмче за, за тях. Също времено с това тази, тази глупост, която наистина е и вселенски неизтребима, а в български условия тя винаги върви с някакво особено усещане за Терри търикът лък, т.е. за надхитряне на а, нали, глупав, по-глупав, най-глупав, но всъщност а, и този, който оцелява, може и да е най-големия глупак, но е нали, овладял тарикатлъка лъка на, на оцеляването. Аз се чудя, дали а, събитията, свързани примерно с а, паметника на съветската армия, според вас водят до усилване на интереса към Донио Донев. Намирате ли вие някаква връзка? Е, не. Това нещо почна преди 5-6 дни, пък е, дохно, както ви казах, вече месец е, и половина пълни залата на кино Влакова. Но, е, вижте, хората, хората някакси, разбират кога трябва да отидат на кино и кога не. Специално Влайкова, тук много съм щастлив от това, че е, хората идват да гледат смислени филми. Тук не се гледат екшени. Филми на ужести изобщо не, не вземаме да ги пускаме, защото няма зрители за тях. Тук се гледа българско кино, тук се гледа европейско кино. Филми, за които си дошъл да да гледаш, да мислиш и да се разчувстваш и за това съм много щастлив, че и един Доню, който така беше позабравен в един момент, сега мисля, че много се разшумя покрай него и това е добре. Защото някъде високо горе той ни гледа и се смее сигурно и на нашите глупости, които да вършим сега. Но Донио не е само тримата глупаци Донио, ние мисля, че 12 или 13 негови филми пускаме и на 27 пак ще ги пуснем. А, има някои много-много дълбоки филми, които а, са много по-качествени от тримата глупаци и като послание, и като изработка, и като всичко. Но най-така близко до народа и е, далековото след усещане се оказа този е сериал и ще ли не ще, Донио е запомнен с тях. Нека да завършим този разговор с е, информацията, че 27 декември е следващата дата Донио Донев и че Донио Донев и анимационното кино е, не са единствено и само тримата глупаци. Много благодаря на Олег така. Ковачев. и, аз и благодаря, Лайкова. Благодаря ви.